Так він сказав, і вони наказу послухали радо. Спершу помились гарненько, і хітони тоді одягнули, вбрались ошатної жінки. Узяв і співець божественний, дзвінкоголосу формінгу, і у всіх розбудив він бажання солодкомовного співу і веселого жвавого танцю. Ходором дім весь великий, Ходив ступотіння гучного, ніг чоловіків у танці й жінок підперезаних пишно. Тож не один говорив, почувши, що діється в домі. Заміж, мабуть, таки хтось довгосватну взяв володарку. Ну ж і зухвала. Не вистачає у неї терпіння дбать про великий цей дім, поки муж її вернеться шлюбний. Так не один говорив, не знаючи, що воно сталося. А Еврінома-ключниця в домі тим часом помила великосердного плоть Одіссея і маслом натерла. Зверху чудовий накинула плащ і хітон надягнула. Вроди на голову вдосталь злила йому «Діва Афіна», Вищим зробила зріст і повнішим, і кучері пишні, мов би вінок з геоцинтів, йому над чолом спорядила, наче тямущий митець, що золотом, срібло вкриває, і різних умінь від Гефеста і Палади Афіни навчений радує око тонкими утворами свого мистецтва, так вона вродою плечі окрила й чоло йому гоже. Вийшовши з купелі, був на безсмертних він виглядом схожий. Знов після того у крісло, з якого вставав нещодавно, сів навпроти дружини, і так він до неї промовив. «Дивна ти жінка, між кволих жінок тобі найтвердіше, Серце дали божественні висот олімпійських осельців, жодно бо інша дружина, байдуже отак не стояла б оддаль свого чоловіка, що, стільки зазнавши недолі, аж на двадцятому році до рідного краю вернувся. Що ж, постели мені, ложе, матусю, нехай вже окремо ляжу собі, адже серце. У жінки цієї залізне. Мовить озвавшись до нього, Тоді пенелопа розумна. Дивний же й ти. Не заношусь ні трішечки я, Не гордую, ані занадто гнівлюсь. Пам'ятаю я добре, яким ти На кораблі довговесельм відплив від своєї і Так, евріклеє, вигідне, Сама постели йому ложе в спальні, впоряджені й добре, що сам же її будував він. Ліжко внеси йому та приготуй на нім постіль вигідну, ложем яке й покривала, і світлисти до них узголів'я. Мовила так, щоб випробу мужу вчинити, та гнівно відповідав Одісей занад розумній дружині, жінко, яке ти колюче для серця промовила слово, хто ж би то ліжко моє переставив? Та це було б важко і дуже умілій людині, хіба що з богів, хто прийшовши, легко його при бажанні на інше посунув би місце, а споміж смертних нікому... Хоча б він і в розквіті сил був, не пересунуть його. Єбо певні ознаки в тім ліжку. Вміло змайстрованим сам я, не інший, хто все спорядив це. Кущ густолистий маслини у мене стояв на подвір'ї. Пишний, квітучий і стовбуром грубим, не би, колона. Спальню круг нього я став будувати, аж поки й докінчив. Щільно клав мур з камінців, Та й покрівлю ізверху поставив, Двері міцні приладнав, До одвірків їх щільно пригнавши, Потім з маслини тієї верхівку відтяв густолисту, Пень обрубав, Обтисавши до кореня мідяним стругом, Як найстаранніше бруся, Я вирівняв пильно по шнуру, Злагодив ліжку під пору, і свердлом усе просвердлив я. Сього почавши, став ліжко робити, аж поки й докінчив, золотом, сріблом оздобив його і слоновою кістю, ремінь воловий, у пурпур забарвлений, вздовж натягнувши. Ось я відкрив тобі ліжка ознаки, про те ж, бо не знаю, жінко чи й досі, там саме воно, чи хто вже не інше місце його переніс від оливного пня, відділивши».